Faptele Apostolilor, capitolul 6 și versetul 5 Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Aceasta era adunarea lui Dumnezeu, alcătuită numai din oameni născuți din nou. Pentru cel născut din nou, pentru cel care stă sub călăuzirea Duhului Sfânt, vorbirea adevărului, vorbirea harului, vorbirea Duhului Sfânt îi place. Altă vorbire îi sună fals în urechi și îl arde în inimă, nu poate suferi. Ție ce fel de vorbire îți place? Vorbirea adevărului este primită de toată biserica lui Hristos, căci biserica este stâlpul și temelia adevărului. Adevărul primește adevărul. Trupului lui Hristos, bisericii, îi place numai ceea ce îl întărește și îi face mersul mai ușor în lucrarea lui Dumnezeu. Cei șapte bărbați aleși de adunarea lui Dumnezeu pentru ca să slujească la mese, să împartă ajutoarele, trebuiau să împlinească patru condiții. Să fie vorbiți de bine, să fie plini de Duhul Sfânt, să fie plini de înțelepciune, să fie plini de credință. Ei purtau nume grecești, ceea ce se înțelege că erau aleși dintre evrei care vorbeau grecește, pentru că de la ei a pornit nemulțumirea. În legătură cu numele acestor bărbați aleși, spunem câteva gânduri duhovnicești. Ștefan, întълmăcirea înseamnă coroană, cunună, luna biruinței sau încununatul. Într-adevăr, numai cel plin de credință și de Duhul Sfânt este încununat cu culuna biruinței în toate privințele și este potrivit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Filip, în întâlmăcire, înseamnă iubitor de cai. Calul, în vechime, era mijlocul cel mai rapid de deplasare dintr-un loc în altul. Duhovnicește vorbind, Filip era grabnic în împlinirea voi și lucrării lui Dumnezeu. Prohor în înseamnă cel care conduce cântarea. În lucrarea lui Dumnezeu este mare nevoie de cântare, pentru că păstrează inima veselă și bine dispusă spre orice faptă de bunătate. Nicanor înseamnă biruitorul, bărbat victorios. Dumnezeu își alege bărbați plini de vigoare și curaj în lucrarea lui sfântă pe pământ. Timon înseamnă cinstit, stimat de oamenii credincioși. 1 Timotei 2 cu 7. Episcopul trebuie să aibă o bună mărturie din partea celor de afară. Parmena, adică cel care rămâne până la sfârșit credincios, cel care rabdă, cel stăruitor. Ce poate fi mai necesar pentru un slujitor al lui Dumnezeu decât aceste virtuți și calități? Nicolae, adică biruitorul poporului, cuceritorul, cel care convinge poporul. Aceștia sunt cei șapte bărbați plini de Duhul Sfânt pe care i-a ales biserica din Ierusalim în frunte cu cei 12 apostoli ca să slujească în treburile administrative ale bisericii. Era necesar ca ei să facă treburile pământești care țin de nevoile pământești ale bisericii dintr-o stare duhovnicească înaltă ca să nu fie copleșiți de ele. În asemenea treburi se cer aleși numai oamenii cei mai duhovnicești. Cine alege pe cel plin de credință să fie sigur că va face orice lucru la cel mai înalt nivel. cine e plin de credință este plin și de Duhul Sfânt și cine-i plin de Duhul Sfânt nu va fura slava care îi se cuvine numai lui Dumnezeu și nici nu va umbla după un câștig mărșav. Și în lucrurile materiale trebuie să fii plin de credință și de Duhul ca să nu te ispitească nimic și toate să le pui la carul Evangheliei. Te ușcă și e, strâns alții mi la cei cu care acum ai eș, la drumeții, Versetul 6 I au adus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat și au pus mâinile peste ei. Cel din tâi lucru care trebuie făcut fie că este vorba de un om, fie că este vorba de o lucrare, fie că este vorba de o învățătură, este să aducem totul înaintea apostolilor, adică înaintea învățăturii apostolilor. Dacă apostolii, adică învățătura apostolilor, se pronunță limpede în favoarea unui om, a unei lucrări sau a unei învățături, adică totul este în deplin acord cu ei, cu această învățătură, atunci să-i se deschidă toate porțile și să-i se dea întâietate pentru începerea lucrului, când este vorba de un om, sau a trăirii, a împlinirii, când este vorba de o învățătură. Repetăm, tot ce avem, gânduri, planuri, lucrări, greutăți, familia, frații, totul să aducem înaintea lui Dumnezeu și a trimișilor lui Dumnezeu, căci numai ceea ce este adus înaintea lui Dumnezeu este spre viață, biruință și binecuvântare. Numai când avem mărturia apostolilor, adică învățătura apostolilor, trăim bine și lucrăm după voia lui Dumnezeu. Altfel, totul este rău și păgubește lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Zice un proverb, ce nu e pus bine e ca și aruncat. Să punem bine toate lucrurile, aceasta este partea noastră ca oameni credincioși în lucrarea Domnului Isus Hristos. Dacă nu ne facem partea, Dumnezeu nu o face în locul nostru. Zice înțeleptul Hilel, dacă nu te ajuți tu în ceea ce poți să te ajuți, cine să te ajute? I-au adus înainte apostolilor care după ce s-au rugat și au pus mâinile peste ei. Să nu pui mâna să faci vreo lucrare sau să dai vreo binecuvântare înainte de a te fi rugat. Rugăciunea înseamnă deschidere spre Dumnezeu. Când te deschizi spre Dumnezeu și El intră în tine, să fii sigur că nu vei face nimic rău. Rugăciunea este calea pe care vine puterea lui Dumnezeu în cei credincioși. Punerea mâinilor era doar partea văzută a ceea ce se petrecea în chip real în sufletele celor credincioși pentru care s-au rugat apostolii. Rugăciunea era partea principală în această lucrare și au pus mâinile peste ei. Dacă la începutul meditației s-a spus că totul trebuie adus înaintea apostolilor, adică a învățăturii apostolilor găsită în Noul Testament, aducem și punerea mâinilor, această practică religioasă înaintea lor. E drept și este necesar să facem lucrul acesta. Ce este punerea mâinilor? în grecește este Epitesis Tas Heiras în unele culte se numește Heirotonia, adică Hirotonie Din Evrei 6 cu 2 înțelegem că a fost o rânduială religioasă în poporul lui Israel după cum reiese din Genesa 48 în legătură cu preoția ca semn de predare în slujbă apoi în legătură cu jertfele apoi cu un osândit la moarte În Noul Testament citim că Domnul Isus a vindecat bolnavi și prin punerea mâinilor a binecuvântat copiii și apostolii au practicat punerea mâinilor în unele ocazii. În versetul de mai sus, punerea mâinilor peste cei șapte bărbați aleși ca să slujească la mese a fost o întărire văzută în lucrul Domnului. În unele împrejurări punerea mâinilor se făcea de mai multe ori la aceeași persoană dacă era trimisă într-o slujbă nouă, de exemplu, Saul din Tars, Pavel. Cântări. ce ceresc să poartă, Să fie căi, să fie pus, Să treacă orice negre nuci, În raiul moarte, să fie căi, să fie uși, Să treacă orice negrimul În raiul fără moarte. Versetul 7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța pe care o poartă vântul Duhului Sfânt pretutindeni. Unde cade această sămânță, răsare viață nouă, cerească. Cuvântul lui Dumnezeu este viu, iar ceea ce este viu crește și se înmulțește. Versetul de mai sus, în original, este Cuvântul lui Dumnezeu creștea și se înmulțea. Cuvântul lui Dumnezeu este ca Dumnezeu, este Fiul Său, Iisus Hristos, Logosul în grecește. La început era cuvântul, Logosul, și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, după cum scrie în Ioan 1. Deci nu tradiția era la început și cuvântul, iar apostolii și primii creștini nu vesteau tradiția, ci cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu dat apostolilor prin Duhul Sfânt l-au scris și l-au lăsat bisericii pe pământ până la răpirea ei. Acest cuvânt scris se cheamă Învățătura Apostolilor, noul testament care trebuie crezut și împlinit, fără lipsă și fără adaos. Biblia, cuvântul scris al lui Dumnezeu nu se poate schimba. La cele scrise nu se adaugă și nu se scoate ceva. Lucian Blaga definind aforismul zice când formulezi un aforism, trebuie să-l aduci în situația de a refuza orice adaus. Un aforism trebuie să fie ceva canonic, încheiat, ca Biblia. Ce este aforismul? se întreabă scriitorul amintit și tot el răspunde, o floare în stare de grație, aleasă să conceapă logosul și să-l nască. Un teolog filozof, Paul Tillich, vorbind despre marea însemnătate a cuvântului lui Dumnezeu, Scriptura scrie... Omul modern a pierdut pe Dumnezeu și odată cu el a pierdut scopul și sensul vieții. Noi am pierdut pe Dumnezeu atunci când am pierdut mărturia sa sigură din scripturi. Dacă vom restabili scripturile pe poziția lor de mărturie sigură a lucrurilor nevăzute, cum susțin ele că sunt, atunci vom redobândi pe Dumnezeu și în același timp vom redobândi sensul vieții. Cineva spunea, de carte trebuie să te apropii ca de o iubită. Noi adăugăm nu de orice carte, ci de cartea bună, iar cartea bună este într-adevăr cartea cărților, Biblia. Numai cine citește Biblia și o citește din dragoste și cu gând să o împlinească, înțelege. Noi nu putem gândi biblic dacă nu acționăm biblic, spunea un om al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Prin cine? Desigur, prin apostoli, adică prin oameni. Ești tu un vas prin care să se răspândească mult cuvântul lui Dumnezeu? Căci cuvântul atât la începutul veacului cât și la sfârșitul lui, tot prin oameni sfinți s-a răspândit. Poetul francez Victor Hugo scria Să ne fie milă de spiritele înfometate, cum ne e de trupurile nehrănite. Dacă există ceva mai sfârșietor decât un trup care se prăpădește din lipsă de pâine, e un suflet care se stinge din lipsă de lumină. Iar Talmudul, o carte evrească, scrie, Să nu te desparți de prietenul tău decât în mijlocul unei învățături din Cartea Sfântă. Cu cât se răspândea mai mult vestea cuvântului lui Dumnezeu, cu atât mai mare era înrăurirea acestui cuvânt asupra celor ce ascultau. Apostolii erau predați cu totul în slujba de vestire a cuvântului. Așa cum s-a spus mai sus, numai viața crește și se înmulțește. Cuvântul Domnului, fiind viu și lucrător, se răspândea tot mai mult prin vase curate și sfinte. Numărul ucenicilor se înmulțea Ucenicii Domnului Isus fac ucenici pentru el, așa cum ființele vii nasc ființe vii. Ucenicii Domnului Isus sunt celulele vii din trupul său, din biserică. Cu cât celulele se înmulțesc, crește și se întărește trupul. Unde este viață, este creștere și înmulțire. Trupul unui om matur are mai multe celule decât trupul unui copil. Se înmulțea mult la Ierusalim. Numărul credincioșilor se înmulțește numai în Ierusalim, adică în locul păcii, pentru că pacea este clima potrivită pentru credință. O mare mulțime de preoți veneau la credință. În original, veneau la ascultarea credinței. Aceasta este într-adevăr o mare biruință a Harului, că oameni a căror dușmănie a fost mai mare față de Domnul Isus, acum își predau lui inima și viața lor. Când citim aceste fapte, învățăm să nu ne pierdem nădejdea pentru nimeni. Oricât de rău și de străin ar fi cineva de Dumnezeu, puterea Harului lui Dumnezeu este mai mare și îl poate aduce pe calea mântuirii. Ce minune mare este aceasta ca întreg trecutul nostru să fie iertat. Să fii socotit ca și când n-ai fi călcat nicio poruncă, n-ai fi avut niciun gând rău. Vorbind despre credința lui, un preot ortodox, preotul Iosif Trifa, care s-a întors cu adevărat la Domnul Isus Hristos, spunea: Un cititor mă întreabă să-i scriu cum am ajuns eu la credința ce o am. Răspunsul meu e simplu: Credința mea se rează mă întâi pe aflarea scumpului meu mântuitor și a jert fei sale pe ce a făcut-o pentru mine. În aflarea aceasta sunt intimități pe care numai eu și Domnul le știm. În al doilea rând, credința mea se razimă pe minunea cea mare ce o văd în Sfânta Scriptură, în Cartea lui Dumnezeu. Această carte este scrisă în decurs de viacuri întregi, de diferiți oameni care au trăit în diferite timpuri și totuși învățăturile din ea sunt atât de strânse una de alta de parcă ar fi un munte de fier. O, cum nu cunoaște lumea și cei învățați această minune? Biblia este o adevărată minune, o adevărată arătare și descoperire a lui Dumnezeu. Câți însă o cunosc și câți o cercetează și citesc în ea. Am încheiat citatul. Mântuirea și desăvârșirea nu cad din cer fără ca omul să știe de așa ceva, ci el are partea lui pe care trebuie să o împlinească. Dacă nu o împlinește... Dumnezeu nu umplinește împlinește în locul lui. Care este partea lui? Să vrea să creadă, să se deschidă ca să primească sămânța cuvântului lui Dumnezeu care naște credința. Crede și nădăjduiește, iar Dumnezeu va face restul. Dacă ne lipsește unul din simțuri, ne lipsește o știință. Tot așa lipsindu-ne un cuvânt sau înlocuindu-l cu altul, ne abate de la un adevăr și prin acest lucru ne lipsește o dimensiune de viață. Cine nu vrea să creadă cu credința pe care o dă Dumnezeu, se osândește singur la întuneric și la moarte. O mare mulțime de preoți veneau la credință. Dacă nu vii tu la credință, ea nu vine la tine. Poate fi cineva preot și fără credință, fără credința cea una singură care mută pe om din împărăția lumii păcatului în împărăția sfințeniei, din împărăția morții în împărăția vieții, din împărăția urii în împărăția dragostei. Preoții aceștia ai vechiului legământ, după ce au venit la credință, nu mai erau preoți în felul lor de mai înainte, după cum n-ar mai fi fost preoți cei care, înainte de a veni la credința Domnului Isus. Erau preoți păgâni. Toți care vin la credința adusă de Domnul Isus devin mai întâi copii ai Lui Dumnezeu, apoi, în măsura creșterii, primesc prin Duhul Sfânt felurite daruri în vederea lucrării pe care o au de făcut pe ogorul Evangheliei. Starea de copil al Lui Dumnezeu sau de ucenic al Lui Hristos o au toți cei care au venit la credință. Aceștia însă mai au și starea de preot. Cine este născut din nou, este în același timp și preot, făcut de Dumnezeu prin nașterea din nou. Toți creștinii sunt preoți a lui Dumnezeu pe pământ, Domnul Isus fiind Marele Preot. Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6,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 Cei cu care cuba ești, părătaș la drumeție, pregătește-mi ne la cei cu care cuba ești, părătaș la drum. Cântările ce tu le cânti, Balsam să poartem, Să fie să fie, să treacă orice Negre nuși În raiul Fără moarte Să fie căi Să fie Uși treacă Orice negri Nuși În raiul Fără Noar, și Chi de ce de De, și harcere, de, ziua ori de, noapte, de adevăr și harcere De ziua ori de noapte Când soarele zulezeie De adevăr și harcere De ziua ori de noapte Muzica el te viață, O călăuză spre veciți, I-s vorbeți finte bucurii, Spre slava lui măreață, o călăuză-npre veciut, izvor de spinte bucurii, spre lui mare.